Den sedliak mal dvoch synov a tí chodili po školách. Kým vládal, len trovil na nich. Ale čo mnoho to mnoho, napokon mu ostal mešec prázdny. V jedny sviatky, ako zvykli žiaci, prišli aj oni domov na sa dobrý halušiek a čo treba, nadelej sa zaopatriť. To boli halušky. Ja. <laughs> Takých sa len doma naješ. <laughs> tak veru, doma. na naposled. No. Na moje riešno nechce sa mi Jakube do školy vracať a slanú vodu chlípať. No. Ale škoda slova tratiť. Treba sa nám ver na cestu schystať. Ako chlapci, ako. No. Či ste si pochutili? Či vám mať dobrých halušiek naházala. Aj otec, halušky to boli na môj hriešnu prenáradné. Len vítatoste to ste, si smutný. Už som sa vás toľkokrát mal opýtať, čo že ste po cele sviatky takí. Aj teraz. Kamarátky a kamaráti pod oknom zaspievali rozlučenie a vy ste sa dopitvora zavreli, či vám da čo chýba. Syn môj drahý, akože nemám byť smutný. Vy ste mi povedali, že vám chybí už len rok, aby ste tie školy vychodili. A ja vám nemôžem viacej dať nič. Do grajciera ste ma vytrovili. Myslel som si i tak, i tak, že ešte čo to zoženiem. Ale darmo. Ja nevidím spôsob. Tu nie jedinšej rady vy musíte doma ostať a ulapiť pluch, kosu a cepy. Taká moja starosť. Otec, akože to? Veď už len rok nám chybuje. Sami uznávate. Užkaj Gašpár. Zadrž. Len sa vy nebojte, tatko. Dá, ako sa pretočíme. Dačo usedliaka vyrobíme po ceste. Z krátky nohavíc sme vyrástli, teraz sami sa o seba postaráme. A materi povedzte, nech búchat, doba tvožka schystá, pojdeme. Nedobre to, nedobre chlapci moji, ale keď inak nechcete, nech je po vašom. Pôjdem a materi poviem. Dobre robíte, otec. A nech tie makové poviaže, po ceste sa nimi nasýtime. Čo si ty, bratia, osprostel, alebo ti pálenka rozum pomútila? Čo ja, študovaný, budem u sedliaka cepy chytať? <laughs> ty si osprostel, nie ja. K sedliakovi. <laughs> Lepšie som premyslel, keď starý málo šporoval. Neviem ako ty, ale ja pôjdem na vojnu. Tam je ľahší život. Na vojnu? Hm. Hm. Priznávam, hlava si ti múdra, Jakube. Darmo si lavice v škole nedral. Kryudil som ti. Tak, brate, povedem ja s tebou. A otcovi nech Boh pomáha. Ale ty... Čo? Veď nás medzi sprostých vojakov zamiešajú. Videl si to, aby študovaní mládenci stáli medzi sprostými vojakmi? Hmm, a prečo, že medzi sprostých? No, najprv pravda, že tam, ale... My, my sa do písma rozumieme, dostaneme sa vyššie a potom sa dáko ešte vyššie dostaneme a možno, možno aj k samému kráľovi. Aj takí, ako my medzi sprostých nenechajú, to ti ja vravím, ako že sa Jakub zoviem. A teraz jazyk za zuby. Ako Jakub povedal, tak spravili. Stali sa najvyššími pri celom vojsku, mohli smelo vona dnu u kráľa chodiť. To im ešte nebolo dosť. Začali oni pred kráľom vykrúcať, zakej oni kniežacej rodiny pochádzajú a ako ich predkovia tak a tak nešťastlivé prešli. Kráľ to všetko uveril a ľutovali ich veľmi, a od tých čias rozkázal im dávať plat, aký knieža tam prislúcha. V takej sláve zabudli oni na svoje kompanstvo, zabudli aj na chudobného otca. Ale po rokoch, keď boli urodzení páni, predsa len dali do hrdých kočov po štyri paripy zapriahnuť a leteli tá, kde ako šúhajíci rástli. No aké ich prekvapenie, Otca v rodnom dome našli A dalo im veľkú námahu Kým ho v treťom Chotári zočili Otec Vysvetlite nám konečne Čože sa to s vami porobilo V čo vy o palici Chodíte a vlastných synov Znať nechcete A či ste od nás načisto odvykli Neodvykol som Ani nezabudol Synovia moji rodní iba mi žiť inak prichodí ako predtým. A tento mládenček to už zasačí je. Všetko vám vyjavím, ale pekne poradia, chlapci. Už čujte. Keď ste vy dvaja naposled z chalupy odišli, nadišla nám veľká bieda a psota. A do tejto psoty pritrafil sa nám v dome Sinček dali sme mu meno je Onedlho potom som mať pochoval. A to veľká krivda bola. Ešte väčšia prišla, lebo som ja na obe oči potemnel. Neostalo len statoček a potom zemičky a napokoný domček odpredať. No a keď chlapecku spovirá z toho, pustili sme sa po dobrých ľuďoch a Matej ma za po dedinách vodí. Lebo on je to, tento, čo pred vami stojí. Ach, toľká krivda. A my sme z toho nič neznali, otec. Ale teraz sme my, bohatí páni, a všetko vám očiníme. Veľký dom aj s kusom pole kúpime. Zadrž. Nechcem ja nový dom, ani pole, ani statok. Iba vy mňa do môjho domca odveste a ten od suseda nazad. Vykúpte. Ah, keď len toľko, tatko náš, to my zaraz vykonáme. No. Iba že to málo. Veru, nie je to málo. A ja vám zo srdca za starostlivosť ďakujem. Len jednu prozbu mi ešte vyplňte, na Vianoj. Aj tisíc, vás... otec náš, aj tisíc, len vravte. Keď vás pán Boh tak požehnal, že ste teraz veľký páni, vezmite vy toť Matejka, vášho najmladšieho brata do veľkého mesta zo so sebou a dajte ho do škôl vyučiť. Tak... Hmm. No veď, dobre, no, dobre, povoli vám spravíme. Tak ho do šíreho sveta zo sebou vezmeme študovať a pána z neho spravíme. A teraz, zamak, počkajte, iba my s Gašparom kone na cestu schystáme a hneď vás tomu vezmeme. Čože si to ten náš otec myslel? Chlapčiska zo sebou brať? To, že to rátal, že my brata pri otcovi nájdeme. Počúť aš ale s ním to nebude dobré. Vrátime sa k nášmu kráľovi a chlapec nás zradiť môže, že sme aj my zosedliackého rodu. A potom kríž po našej sláve. Zbavme sa ho. Boh zná, čo je to za jeden. Ja neverím, že je to náš brat. Vede to celkom iný pár súnako Musíme s ním preč, Jakube. Zabiť ho len nezabíjeme Gašpar. Ale keď sa vracať budeme, vyložíme ho do kráľovského zverinca. Nech sa tam s ním robí, čo ha, chce. Ha. I tak urobili. Iba že tam tie zvery Matejovi ani v najmenšom neublížili. Král mal jednu céru, Ulianu, princesku, čo bola málo mladšia od Mateja. A tá, keď sa jednej noci k spánku prichystala, takto sa jej zazdalo. Uriana princezná, Uriana princezná, či ma počuješ? Ah, že. to? Čo sa mi to privráva? Ha, starček? Kde si sa tu vzala? Čo do mňa chceš? Mňa princezná, choď do zvernice. Tam ťa teba čaká veľké šťastie. čo čože tam aké šťastie... Veď to len sníček sa dá na oči. Do rána ďaleko, vyspať sa treba. Uliana princezna, na princezna, či počuješ? Choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Hm. Takýto sen, či sa už do rána nevyspím? Také šťastie môže na mňa v tom zverinci čakať. Starček, daj tým nepokoja. Dobrú noc. Uliana princezna, uliana princezna, nie je to sen, čo teraz počuješ. Nože, choď do zverinca, tam na teba veľké šťastie čaká. Verňovanuješ. Ach, ja. Veru zo spania nič nebude. Pôjdem, aby si vedela to hneď. Komornica! Ku mne rýchlo a tým inačím prichystať. Hm, pozri, brate. Zase sa náš milý braček s princeznou po záhrade prechodí. Aj, mal ten šťastie veľké z najväčších, že ho tie zvery vo na vnimočne doniesli. Keby sa len prechodil, Jakube, ale do jej hľadí a jej ruku stíska. No čo? Ulianka je pekná ako obrázok, len čo je pravda. Aj, princeska pod pár rokmi hodne podrástla. Pozri, pozri, oči z neho nespustí. čo viac, ako by sa jej to jeho obchádzanie stále viac a viac páčilo. Ach, tak sa mi vidí, že sa toto dobre neskončí. Oh, len nemyslí, že by... Čo ja myslím, to sa vrú stane, ak pravda my dvaja poriadky nespravíme. Veď, ak to takto ďalej pôjde... Čo nevidieť si náš Matej, princesku Goltáru povedie. Oh, to by kráľ veru nedovolil. Na vlastné uši som počul, keď mu Matej o slepomocovi rozprával. Nemôže také divy pripustiť, aby mu chudobný chlapec do rodiny prišiel. Veď preto ti vravím, že treba poriadky spraviť. A to hneď! A ja už aj viem, čo spravím. Poď za mnou. Opatrne. Nech nás nikto nepozná, lebo by sme my dvaja zle by mohli. Ale hey, ide, že sa to zberáš, Jakub. Ani slovo. Vidíš tento prášok? Za veľké peniaze sa mu od mastičkára vykúpil. Ne, ale čo s tým? Prečo ma do kráľovskej obedárne vedieš? Veď čo nevidieť, budú obed podávať. Pravím ti, aby si bol ticho. Poď. Mm -hmm. Vidíš, kuchárka už obed dovarila a na stoli prikryla. Tak, tu je pre princesku i pre Matejka misa prichystaná. Rýchlo. A Ten prášok môže byť na priotrávenie, Jakub. Čerta na priotrávenie. Len na spanie, brate. Pst, prichodia. Aha, už ližice do rúk chytajú a polievku naberajú. Po toľkej prechádzke im dobre chuť prišla. Tak, a teraz aj komornica odišla. A to pre nás dobré. Mňa ja krúca, Gašpar. Nečujem, čo vravia. Matej, mne ti ako si čudne pri srdci začína byť. I nohy akoby mi stiažili. I hlava mi je ťažká. I tebe, Ulianka. A ja som myslel, že to len mne zle prichodí. Matejko. Ah. Matej, nože mi ruku podaj. Matej. Olianka, keď ja... ja... keď ja... Tu sú... obaja. A <laughs> No, nesmieme čas márniť. Ty chyť pekne, za nohy Mateja a do postele ho úlož. Ja si s princeskou poradím sám. Či je len ťažký, brate. Povyrástol tento Matej, len čo je pravda. Tak, tak. Ale povedz mi, Jakub... Čože to ty zmýšľaš? <laughs> čo zmýšľam to zmýšľam, nestaraj sa a poď, poď! Tak. a teraz krič za mnou! Pán kráľ! Najjasnejší kráľ! Hej, najjasnejší kráľ! Kdeže ste? Vaša milosť, veľkú krytbu spáchaj na to sámžanom! Čo sa kráľ? čo sa, deje? No, no, no, no, no. No, Hádan sa nám zámok nadalavou nechytil, páni. No? Ritiar Jakub, ritiar Gašpar, ste celkom bledí. No. A zdá sa vám niečo zlého nestalo? Či nám susedný kráľ vojnu vyhlasuje? Najjasnejší kráľu, ani Neviem, či vám môžem takú zvesť. No, no, no. No tak chytro, rytier Jakub, nech sa dozviem, akej nešťastie na nás sadlo. Ja... No veďže ma netrápne istota horšia zlej pravdy. Najjasnejší, pane, ten... ten privandrovalec. No. Čo vám krásne rozprávky o sebe navravel ten... Matej. No. Či ako ozovu v princeskinej komnate... ...na princeskinej posteli spí. No je, no Pozrite sa, pane, či sme vám pravdu praveli. No. no, Bože, Bože, nebeský, no, pravda je, Bože, nebeský, pravda je, no, no. A ja som mu toľkej láskavosti preukázal, na no, nič od nich jeden, veď ty ale moja cera tiež potrestaná musí byť. Na skutku dám oboch zamordovať. A to hádam nie najjasnejší, pane. Vede to predsa kráľovská krv... Už je rozhodnuté. Povedal som zamordovať, tak zamordovať sluhovia, stráže. Chcem sa. Zadržte, zadržte, pane. Mám lepší návrh pre vašu milosť. Hej. Treba ich naložiť na čelnok. ...a vysadiť na šíré more. Ak sú vinní, zahynú. Ak nie, tak pán Boh ich ochráni. To je moja rada, pane. No, no, no. no, no dobre. Vyslyším tvoju prozbu, lebo vidím, že ty, rytier Jakub, si dobrý človek... ...a zle nikomu nechceš. No, tak bojáci? I hneď oboch na jeden člnok vyložte, a puste ich morom šírim. Ale keď čert nespí, aj aniel sa obzerá, povedajú ľudia. I teraz sa obzrel, a nedal zhynúť dobrým deťom, lebo tichúčko prijala vlnka člnok z ruky sluhou a podala druhej, druhá podala tretej a tak si ho podávali vlnky jedna druhej, tichúčko, ľahúčko, až si ho dopodávali k jednému ďalekému ostrovu, na ktorý Matej s Uliankou vystúpili. Šoulianka, chúďa moje. Či sa necítiš ustatá po toľkej ceste? Ach, nie, Maťko, nič mi nechýba. Len vari by bolo na čím najesť sa. Dobre sa to riekne. Len sa mi tak marí, že tu ani vtáčka, ani letáčka nechýrovať. Ani rybka hlavku z vody nevystrčí. Vieš, Šoulianka, počkaj tu. Ja sa pozriem po okolí. A zda na prekúsnutie nájdem. Nie, maťko môj, neodchoď do mňa, lebo sa báť budem. Nikdy som o tomto kraji nechýrovala. Kto vie, čo zlého sa tu kde skrýva? Ale by si na také dačo nemala ani pomýšľať. Sadni si tu na breh a hľad na more. Ja čo nevidieť budem pri tebe. Počkaj, iste ti dačo dobré pod zúb donesiem. Ách. Keď inak nebude s tebou, len nezabudni, že sa v noci prichýli a ja by s teba strachom zajdem. Ale by sa netrat, kamarádka moja. Či som ťa už da vzlom zanechal. A kým si na všetky naše pesničky pospomínaš, pri tebe budem. Zrastá. by tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Už veru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svínca na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, Pújšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Hm, len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíko mne zakrútia. A môj hriešnú, tu dá ke nedobre sily vládnu. Aká si mi len krásna púiška moja. Hý. A studená ako ku zľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj treťa, skameneté, načisto skamenité. Akože je len pravdu dám znať, Veď sa mi nešťastná aj narozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skamenité, Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravilo. Ani tento dunčo, čo by mal nabotrelca gániť, nezabreše. Nož pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Hm. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtvi. a dievčina v poli roboty zastala. Ha, iste prišla na trh tatkové varešky predávať, keď ju... Aby to čert páral. Čože sa tu len schytiť mohlo? Nebo daj dáka Kalika mesto zachvátila a potom zakliala. Ktože mi na to odpoveď vymôže? Už to mám. Najlepšie bude do Kráľovského paláca ísť sa popýtať. Tam už len hádam, vedieť budú. A to už len tento veľký dom a žiaden iný byť nemôže. Hý, bysťu, koľko v roku dní toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacom toľko na ňom mocných brán. A svetlí ziste toľko, koľko v roku týždňov. Hej, či ste doma? Ozvite sa, ak ste živí. Zvárajte Kí, Kýže som ja, kráľ, pani moja. Keby ste radšej nechali pánty namazať. Matej, ty si veľký kráľ a Uliana veľká kráľovna. Ak inak nedáte, aj tak bude dobre. Len sa mi zjavte, aby som si mohol dušu upokojiť a Ulianké hlad zahnať. Čože to? Zasa dvere? Fíha, tieto sami od seba robotu činia. A naokolo samo zlato. Toľké kusy ani náš pán kráľ na svojom zámku nemá. A táto zlatomokovaná kľučka už len varí posledná bude. Ty si veľký kráľ a uľia neveľká kráľovna. Pán Boh daj dobrý deň, pani moja. Ste má, ak ste volali, lebo ja som Matej, aj keď kráľom mi súdené nebolo. Čo ti súdené, to ty nevieš. Ale aj to sa ti dozvedie treba. Ale vítaj, Matej, vítaj, lebo už dlho na teba takto čakám. Na mňa? Ale prečože vám nechty až pozem narástli? A vlasy sa po koberci ťahajú ako biele nitky. Nič sa neboj, všetko sa dozvieš. Len tak neboď do mňa. Počúvaj, čo ti budem rozprávať. A čak si videl veľkvo zakliato mesto a v ňom skamenitých ľudí. To kedy všetko bolo moje, lebo ja som kráľovná tohoto ostrova. Ale že som za mladí veľké hriechy páchala a... Napokon aj vlastného muža zabila. Zaklial ma jeden veštec aj s celou mojou krajinou dovtedy, kým ma ty neprídeš vyslobodiť. Od 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani neumieram. Len jedno staj na teba čakám. To, to varie ani tak byť nemôže, pani kráľovna. A veru môže, Matej. Ale teraz nemeškaj, zajdi k moru po Ulianu, princesku. Lebo keď dvanásta udrie, musíš ma zoťať. Tak choď. A vráť sa skoro. Zle ste si to vymysleli, stará pani. Prečo že by som akurát ja mal také veci robiť? Nie, na také sa ja nedám. Dáš sa, Matej, lebo inak sa ani ty, ani Ulianka z tejto mŕtvej krajiny z piatky nedostanete. Ja už keď inak nie... Ale pani moja, Ulianka mi tam pri mori sedí, od zimy sa trasí a hladom sa morduje. Či sa tu u vás dač podzubne zub nenajde? Len sa toľme o ňu krásavec. Tu máš tento zlatý prútik. Keď k Uliánke prídeš a trikrát ním zamávaš, na čo si len pomyslí všetko od výmyslu sveta, sa pred ňou zjaví. Teraz už nemeškaj, lebo je už večer a treba sa ti k činu prichystať. Matej, divný strach mi cez srdce prechodí. Nemal si ma do tohto mesta vodiť. Na čo zlé tu na nás čaká. Kto to kedy slýchal, aby ľudia po meste stáli ako sochy? Jeden v ruke metlu, iný konia šíruje, ani čo by sa už, už na cestu schytával. Tretí gús tam pohár s vodou prikladá. A to všetko, ani čo by sa mi len vos nevidelo. I odiaty sú ako si divne. Nikdy som takých hrubášov nevidela. Nie, nie, Maťko, bojím sa ti ja veľmi veľmi. Nechaj ma, kde som a ty si len za svojou robotou zajdi. Uliana... Nemožno ti takto činiť. Prikázala mi, aby som mi teba zo sebou priviedol, už musíš vydržať. Treba starému človeku pomôcť a na pokoj ho doniesť. A nezabudni, že ti najesť, napiť, jedála jedala nápojov od výmyslu sveta. Keby jej nie, by sme hladom a smedom zašli. Veď ma teda, Mati. Ale nech už len čím prv sme na svetom pokoji. No už sa toľmi nenačakáš, lebo hľaď, sme my už pri hlavnej bráne. Matej, ty si veľký král a Uliana je veľká kráľa. Jaj, to sú hrozitánske Čary. Neslúchaj a poď, tak ti bude lepšie. Matej, ty si veľký kráľ a Uliana veľká kráľ. To je ona, Ulianka. Tá stará pani, čo ti poživeň poslala. Len ťa prosím... Neľakaj sa, keď ju zrieš, lebo ona ani ako človek, ani ako mrtvola nevyzerá. Drž sa má, nič sa ti nestane. A, a tieto dvere kamže vedú? Táto zlatá kľúčka nás do paloty vovedie, v ktorej stará kráľovná na zlatom stolci sedí. Kázali ste prísť? Nuž sme sa ustanovili dla vašej rady, jasná pani. Máte, ty jsi veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná. Vítajte, děti moje. Ani nevíte, aká som rada, že vás vidím. Len ma trápi, že už nie to času na kráľovské zvítanie. Buď Pozdravená, zácna pani. Čo mi teraz prichodí urobiť? Ber do ruky meč a urob, čo som ti vravela. Z mojho hrdla vyletia dva holuby, oblietnú jedným razom ostrov a celá moja krajina bude odkliata. Vy ale ma pochovajte po ten oblok, ktorým holuby vyletia. Nie, Matej, to nemôžeš spraviť. Nikdy by som na takú vec nepristala. Zácna pani, nežiadaj to od neho, pekne ťa prosím. Ber do ruky meč, Matej. Dvanásta sa blíž. Nie, či mám pre tebou na kolená padnúť, kráľovná? Vysliš ma, tak lepšie bude pre nás oboch. Už by je dvanásta hodina, Matej. Alebo chceš, aby som nových 300 rokov tu s tebou čakala na nového Mateja? Nie, nerob to. Ponáhľaj sa, Matej. Čo si to robil, Matej? Uliana, holuby von oknom vyleteli. Čuješ? Ako by sa k nám nejakí ľudia blížili. Poď, vyzrieme ob... Mletvé mesto sa zo so prebudilo. Pozri, Uliana, stovky ľudí. Všetci, čo sme ich v pomeste, ani mŕtvych, ani živých videli, sa tu razom celé oživenými ustanoví. Mátej! Pozrite, kráľ Mátej! A Uliana! Tak sa stal Matej kráľom, a dosť skoro na to bola veľká a veselá svadba. Matej s Uliankou dobre privykli v tomto cudzom kraji a boli ako doma, lebo ich poddaní radi mali. Tu i tu im ale zalietala pamäť tam poza široké more a najmä Ulianka žiadala si veľmi vidieť svojho otca. Král Matej teda rozkázal vystrojiť bohaté lode s veľkým vojskom, vysadli na ne a plavili sa veselo v tú stranu, z kade sa dakedy samotný na maličkom člnku prikolembali. Konečne, Matej, kráľa muž môj, konečne vidím rodné brehy. A ako sa len teším, že skloním svoju hlavu na octovu hruď a uvidím naše záhrady, v ktorých sme toľko krásneho spolu prežili. Niečo sa dopredu, žena moja, lebo sa mi vidí, že tvoj otec nás palbou ide privítať. A guestie sa trápi, že na jeho kráľovstvo dejaký cudzí veľmož, či nebodaj panovník chce zaútočiť a do otroctva ho zajať. A si len predsa moje slová pravdu znamenajú. Kdeži by tvoj otec tušiť mohol, že sa k nemu na veľkých lodiach jeho stratená pri prinahracia domov? Matej viem, čo spravím. Vydem na vrch lode a na najvyšší stožiar bielu plachtu nechám vyvesiť. Tak sa môj otec sám presvedčí, že nikto s nepekným úmyslom k jeho krajine neprichodí. Dobre spraví, Žulianka. I tvoj otec ťa za to chváliť bude, až sa zvítate. No choď a požiadaj vojakov, aby tvoje slová vyplnili. Pozrite, pozrite, vaše veličenstvo, na tej veľkej lodi na samom predku, teraz bielú plachtu na najvyšší stožiar vyťahujú. To prečo značí, že v dobrom k nám prichodia? Najjasnejší kráľ, či rozkážete ešte ďalej na nich páliť? No sú to aké si čudné zvyky. Hm, najsám prú trikrát x 7 lodí ako vo vojenskom ťažení a potom na tej najprednejšej ako by sa vzdať chceli bielu plachtu vyvesťať. A možno v priateľstve a zhode chcú naše kráľovstvo navštíviť. Najjasnejší, mali by sme ich v dobrom privítať. Veď sa samo uvoľní. No, no, no, no, no dobre vravíš, tak prikášte palbu zastaviť ak sa mi nemarí najprednejšia loď pri našom brehu zakotvila. Tak je, pane. Ak vaša kráľovská milosť dovolí, len by som toľko povedať chcel, že tu veľké panstvo k nám zašlo, lebo všetkých trikrát sedem lodí sa zlatom, striebrom a drahými kameňami skveje. A tá najprednejšia na samom predku aj kráľovský znak nesie. No, no, no. A kráľovský znak. Uh, uh, uh, uh, uh. Tak ak dobre vidíš, môže mi zrať, aký to znak napredok lode vystavili. Vaša milosť, nikdy som o takomto znaku nechyroval. Je to znak zlatej loďky, v akej sa naši rybári nad ránom na lovi dávajú. No. A nad ňou dva zlaté holuby poletujú. Pane, a... pane, z lode vystupujú komorníci a vojsko. A toho vojska je nemálo. Ale na zlé sa nechystajú, lebo sa pekne jeden pri druhom stavajú, akoby strážko musí robiť išli. No, no, vidím, vidím, vidím, vidím. A, a len mi ten znak zrozumu neschodí. No ale veď sa samo na svetlo donesie... Čo ten znak mal by nám zjaviť, tak treba nám vzácnu návštevu kráľovsky privítať a bojové výkryky za radostné zameniť. Dajte povel tri salvy na počas vzácnej návštevy vystreliť. Z kráľovského príkazu na počas vzácnej návštevy trikrát pal. Neznáme pánstvo sa blíži k vašej milosti. Mladý kráľ z neznámej krajiny a s ním krásna panička, čo si hlavu závojom zakrýva. No tak sám ich pojedem privítať, nech vidia, že v dobrom im chcem ruku podať. Urobte miesto krájovi! Miesto pre kráľa! Miesto pre kráľa. No, no, no, no, no, tak, ach Bože, kde som už len túto tvár zočil? Mladý kráľ, ako by sa mi bol už si prisnil. Dovolte pane, zložiť k vašim nohám najúctivejšiu poklonu a dary. No, no, no, a ten hlas? Toto je moja manželka, ktorá si za čest pokladá, že vás navštíviť môže. No, no, tak Brány môjho kráľovstva sú pre vás I vašich ľudí otvorené do Korán.. <hé> Len by som rád V zácnej kráľovnej Do oču pohľadola I to sa stať môže Lebo to aj moja vôľa Do oču ste mi pohľadli A či ste ma aj poznali? No, no Marisa sami. Všetko sa mi marí. Ulianka, dieťa moje nešťastné. Otecko! Uliana, dcerka moja. A čo sa to s tebou porobilo? A kde si sa mi No, no. A či mi odpustiť môžeš? Otecko, otecko môj. A mňa? Mňa poznávate, pani? No, no. Teraz už so srdcom plným výčitiek aj teba, Matej, spoznávam a ako si ťa vítam. No a teraz, Vary by sme mali do Kráľovského paláca odísť a v sláve a veselosti sa dosýta vyrozprávať. Nie, tak najjasnejší, pane. Nie? Ja skôr radosti zažiť nechcem, kým si svojho oca neobímem. Dajte mi láskavo uširovať najrýchlejšieho konia, aby som si oca do paláca priviedol a aj s ním sa dosýta vyradoval. Keď len to, synak, rád ti takú službu preukážem. Slepý otec prežíval si vo svojom starom domčeku. Tam ho Matej našiel a oba sa od radosti rozplakali. Potom volal si synotca zo so sebou, ale ten na žiaden pád nechcel do šíreho sveta. Na veľa, na veľa dal sa predsa upýtať a tak prišli spolu nazad k starému kráľovi. A tak ja teraz čašu zdvihnem na počest Mateja kráľa i Uliany kráľovnej mojej cerky, a na počest dobrého a statočného človeka, čo takého syna, ako si ty, Matej, vychovala. Zadrž na jasnejší kráľu. Lebo na jabo jedno pestvo vyšlo. A ja to pestvo obísť nemôžem. No. Nie som ja samotný syn môjho staručkého otca. On ešte dvoch synov vychoval a do škôl ich vyslal. A že sú? Nech sa vedno s nami radujú a tešia. ...i svojho oca objímu. Kdeže sú? Oba v tejto svetlici. Brat Jakub sa pod stolom krčí. A brat Gašpar za pecov hlavu schováva. Ritier Jakub... ...a ritier Gašpar. Tak tými hlavu... ...rozprávkami mútili. No, no. Aha... Vy klamári svetsky, no že sa z pravdy vyznajte. Najjasnejší jasne, kráľu nie, takej, takej pravdy nebolo. Pane, ja, ja som nikdy... Ja... Najjasnejší kráľu to on. On ma prevravil, aby som sa k vojsku dala v paláci také reči rozširoval, že my z kniežaci jeho rodu pochodíme. I vtedy, keď Uliane a Matejový prášku naspania spania na nenasypal. Nie, nie pane, to ja nie. Nechcel som, Matejko. Matejko, prosím, bratček, neopúšťaj. Neopúšťaj z Matejka. Matej. Aha, aha, aha, aha, tak tak je to, čo? A teraz sa budete jeden na druhého vyhovárať pred s nimi. Zmarnite jej! Bratia, moji rodní, či vy poznáte túto toho starca? Doznajte sa, či áno, či nie. No. Uh, to, to je náš otec. Tak je, veru náš otec je to... Matejko. Matejko. Áno, to je váš otec za statočný človek. Či vám bolo treba vášho statočného oca predo mnou tajiť? Vy klamári, svedský, oca neboráka zbehnúť, vlastného brata chcieť zmárniť, nevinných do podozrenia uviezť a mňa, kráľa, svojho toľké roky klamať. Odvete ich, tá naši nie, nie, nie, nie, nie. Pane, budeme ti slúžiť, nie, nerob. nerob to na jasnejší Nebam... a čože by som neurobil, inšieho si nezaslúžite. Pane. Zaslúžia si ten trest, pane, ale ak môžem za seba i svojho oca prísť poprosiť, zľutuj sa. Veď predsa len moji bratia rodní sú to, pri všetkej zlobe, čo ich pochytila... Daj im robotu v stajniči, v maštali. Aha. Aby sa naučili roboty si vážiť. Nielen po palotách sa prechodiť. Tak by to mali malo byť. múdrom. Nie tak, Ulianka, žena moja. Ako ty chceš, muž môj, tak aj mne je dobre. A čo ty súdiš, dobre súdiš. No. Pridám sa i jak tvojej prozbe. A dá boh, otec kráľ, našu prozbu vyslyší. vyslyšal kráľ ich prozbu a teraz sa ešte len počala radosť, lebo Matejovi s Ulianou vystrojili po druhý raz svatbu. A keď sa tak starí, mladí do sítosti natešili, nazabávali, Matej s Uljanou so starúčkým otcom a napokon aj s dvomi bratmi stúpili na lode a šťastne sa preplavili na odkliaty ostrov.